Erregulatzailea. Erregulatzailea hiru zatitan banatzen da: vitaminak, gatz mineralak eta aura. Vitamina. Funtsiesko funtzionamendu arrunterako behar-beharrezko. Oinarrizko funtzioetan parte hartu. Mineralerak orekatu eta zenbait egitura eta kontserbazioan. Eh, hasala hortzak odola esura. A, B, C, D, E eta K, mi, e, vitaminak daude a badaskiak adibidez e, B be eh arautza ze fruituak de araina eolioa eta k ekibena eh gatz mineralak gorputzeko zelula eta ehun chat bear bearresku e, gatz mineral mota asko daude gatz fosforoa buxina kalzioa e, potasioa eta magnesioa e, gacha runatak baraskiak adibidez fosforoa, raina, eh burdinak magnesioa eta potasioa eh eta kaltsioa, esnea eta esmekiak e, ura. Organismoaren funtzionamendurako eh osagai nagusia da. E, hainbat eh uretan disolbatzen dira eta urako eta horrela gorputzak hobetu hasimilatzen ditu em eta ondakinak e, kanporatxeko kanporatzeko eh eh beharrezkoa gernua eta ixerdira osa gain nagusia da eta gorputza bezala hainbat janari eh gure sosatuta daude em fruitua ura